Bine v-am găsit, dragi ascultători! În rândul datoriilor creștinului către aproapele, astăzi vom vorbi despre dragostea către aproapele. Am arătat că aproapele nostru este orice om care are nevoie de noi. Dragostea către aproapele este virtutea prin care creștinul dorește și voiește aproapelui binele vremelnic și veșnic, dându-și totodată și silința de a-i face acest bine. În virtutea aceasta sălășluiește de plin Duhul învățăturii și vieții creștine. De aceea, Mântuitorul o și numește semnul de recunoaștere al creștinului. Într-aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste, unii față de alții. Așadar, cine nu se călăuzește după virtutea dragostei către aproapele, acela nu este creștin adevărat. Dragostea către aproapele este o datorie de seamă a creștinului. Ea este neapărat necesară pentru mântuire. Este adevărat că în fruntea tuturor datoriilor creștinești, Stă dragostea către Dumnezeu. Pe aceasta mântuitorul o numește Marea și Întâia Poruncă, dar îndată adaugă. Iar a doua, la fel cu aceasta, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Împlinirea dragostei către Dumnezeu se poate cunoaște de altfel numai în dragostea către aproapele. Aceasta este roada și dovada cea mai de preț după cuvântul Sfântului Apostol Ioan. Dacă zice cineva, iubesc pe Dumnezeu, iar pe fratele său îl urăște, mincinos este. Pentru că cel ce nu iubește pe fratele său pe care l-a văzut, pe Dumnezeu pe care nu l-a văzut, nu poate să-l iubească. Și această poruncă avem de la el. Cine iubește pe Dumnezeu, să iubească și pe fratele său. Așadar, între aceste amândouă porunci, este o legătură strânsă și nedespărțită, încât una fără alta nu se poate împlini. Sfântul Apostol Pavel scrie, Nimănui cu nimic nu fiți datori, decât cu iubirea unuia față de altul. Căci cel care iubește pe aproapele a împlinit legea. Toată legea se cuprinde într-un singur cuvânt. În acesta iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Aceasta înseamnă că precum față de Dumnezeu, așa și față de aproapele, dragostea este împlinirea legii. În ea se cuprind toate poruncile și prin ea își îndeplinește creștinul datoriile sale. De aceea, împlinirea dragostei către aproapele este neapărat necesară creștinului pentru mântuire. Iată și care sunt însușirile dragostei către aproapele ca virtute creștină. Să fie sfântă! Aceasta înseamnă că ea trebuie să decurgă din dragostea către Dumnezeu, care este Tatăl Ceresc al tuturor. Sfântul Ioan Evanghelistul îndeamnă, iubiților, să ne iubim unul pe altul, pentru că dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu, cel ce nu iubește N-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este iubire. Apoi, dragostea trebuie să fie sfințitoare, adică având purtare de grijă pentru mântuirea apropiului, să fie din inimă curată. Sfântul Apostol Petru spune, iubiți-vă unul pe altul din toată inima, cu toată stăruința. Dragostea către aproapele trebuie să fie lucrătoare și jertfelnică, adică arătându-se prin fapte. Să nu iubim cu vorba, numai din gură, ci cu fapta și cu adevărul. Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana cea de toate zilele și cineva dintre voi le-ar zice, Mergeți în pace, încălziți-vă și vă săturați. Dar nu le dați cele trebuincioase trupului, care ar fi folosul? Și în sfârșit, dragostea către aproapele trebuie să fie universală, adică să cuprindă pe toți oamenii, fiindcă, precum s-a spus, toți sunt fiii lui Dumnezeu și Domnul nostru Iisus Hristos nu îndepărtează pe nimeni de la dragostea sa. Desigur, dragostea trebuie să se arate mai întâi față de cei cu care Dumnezeu ne-a pus în legătură mai strânsă de rudenie sau de prietenie. Dar nicio clipă, ea nu trebuie să înceteze de a fi a tot cuprinzătoare, adică să-i aibă în vedere pe toți oamenii.